Katialin noblia, zer moduz? Ongi mila esker, <laughs> egunon. Egunon. E, meakako dantza taldeak esango dugu, euskal danzen ikastaro antolatzen duela ondarri bian. Mm -hmm. Ez da, lehen aldia ez da? Ez, ikastaro hori antolatzen danik dakidanez ez orain duela ama... 12 15 urte hasi zen eh, antolatzen. Mm -hmm. Orduan urte asko dire. Horrek esan nahi du ikastaro ontatik, eh bueno, 10 naka esbaldin badira 100 daka el lagón Bai, e, zaila da kontua bai. ere egia esan, baina, baina bai, e, belaunaldiak ja esango nuke izan diala, eta eta kalean ikusten ditugun dantzari asko gure gure ikastarora hmm. etorri izanak izaten dire. Bai. Bueno, e, asken aldian, bueno, biteri eskolako kirolgunean egiten dituzu eh, ikastaroak, Ez dakit, parte hartzaileak guztiak ondarri bitarrak dira? Ez, e, gehienak esango nuke baietz eta, bueno, bera jentzat errezago da, e, beste tokitatik e, torzea baino, Egia san gure taldea mehakakoa dizkideak irungo taldea da. E, gertatzen dena guk ez dugu e, lokalarik edo egoitza mm -hmm. fisikorik, Eta orduan, e, biteri eskolari esker, hor badugu aukera, e, areto, haundi hau, ezabala zabalau, erabiltzeko. Eta, bueno, irun e, ondarribiko diendeari eskainita dago ikastaroa. Uhum. Esango dugu, bonoba klaseak abiatu dut zutela, ikasturtea abiatu da, e, bi maiatan, ematen zute, aztele netan, eta aste hartetan harratzaldeko zazpietatik ba sortzit erdietara hor baitare aldaketa batez ez? Piskal busatu eginda. Bai, e, konturatu gera azkenean e, ordu batekin hastean e, Pixka bat motzkin geratzen zitza ez eta bi egunetan ez etorrarazteko jendeari eta bere, bere agenda pertsonala antolatzeko aukena emateko. E, froga moduan erabaki dugu aurten e, klasea bera luzatea eta ordu bateko klasea ordez, ordu teherdi jartzea erabaki dugu. Mm -hmm. Ikusiko dugu, e, eraginkorra den, jendea e, konten geratzen den, edo ez, baina pentsatzen dugu e, e, aukera gehiago ematen duela e, dantza batzu lantzeko, Mai. eta hori da. Mm -hmm. Bi maiatan, e, proposatzen ditu zote, pentsatzen ditu, asiberriak, bono, lehen mailan e, horretan, e, e, izan emango dutela. Mm -hmm. Banaketa hori horrela da, do... Bai, e, beti badira diende batzuk e, ikasteko gogoa dutela eta Mai. orain arte ausartu ez direnak edo edo aukera izan ez dutenak, eta bai lehenbiziko mailan e, konbeni da e, oinarrizko pausuak ikastea, eta, eta poliki e, bai, bai pausuak doinuak eta eta pixka bat koreografiak ikastea. Eta gero, eh, hau pixka bat menperatuta gero, bigarren, edo, e, mai aurreratuarena mm -hmm. e, pasatzia. Eta ban, banatu, di, banatu ditugu, bueno, asieratik zen hori, e, lembizik, bueno, asierakoak eta, eta gero ha, menperatzen dutenak, ja... E, repertorio zabalagoa egiten bae, da, eta, eta beste erritmo batekin. Aipatoso da, repertorioa, e, bueno, ba, dantza motaz bereinak ikasteko, euskal dantzak ikasteko aukera badago, uhum. fandango, harina, harina, mutxikoak, ez dakit, Ala gore. ala seda bai e, gure asmoa da euskal dantza transmititzea eta eta e, dantza herrikoia batez ere eta kal, kale dantza kalean dantzatzen ditugun e, e, dantza betikoak esango nuke. E, egia da dantza Europa osoan oso oso, em, oso zabal Bai. Zabalduta dago, bai. esango nuke, eta egia da orain badire toki asko bai Franzian, bai e, Italian, bai... E... Iparraldean ikastaro bere siak egiten, egiten dituztela e, Europa zeharreko dantzak erakusteko. Mm Horrein -hmm. dala gutxi, agertu da Israelko bueno, saltzen dute edo, edo e, aurkesten dute Israelko dantza bezala. Bateu, eta, bueno, da, da, gauza e, dantza berri bat eta hori e, agertzen da gure kaletan orain e, gu nahi, nahiago genuke Euskal edo betiko dantzetan zentratu. Mm -hmm. naiz eta balsak eta eta polkak eta mazurkak e, hauek be, betidanik dantzatu Mai. dira hemen. Mai. Ez dira jatorriz guriak baina, baina beti dantzatu dire Mai. orduan hoiek ere bai eh, nahi ditugu mm -hmm. landu. E, Katxali nola pasatzen da ba, adibidez klase bate. Entzuleak egitei bat egiteko argazke egiteko. Demagon bon ize ematen dugula eta lehenengo e, itz lehenengo klasi horretara joten gara nola pasatzen da. E, oso modu ersean esango nuke e, ongi etorria eman ondoren e, etortzen dena... Normalki bere dantzaiteko zapatila jantzitzen ditu, eh, eh, arrop normalki arropa lasaiaraik bai. etortzen da diendea, ja prestatuta, nahi badu bertan aldatu badira bestuarioak ere bai, eh, ez dago arazorik. Eta, eta bere, ala hasten da normalki, errinmo, poliki, hartzen e, ditu klaseak lehenbiziko dantzetan, eta gero piskatari nago, eta, eta bueno, e, e, klaseak prestatzen du monitoreak badago e, dantzari, ez nuke esango profesionala, baina iaia bai, ia profesionala dena, da bai, berakantolatzen ba, bai, bera bera bai. ditu klaseak bai. uh -huh. Oso ongi, eta esango dugu ze garrantzitsua diren horrelako ekintzak horrelako ekimeneak E, berziki baita ere, baita ere, Euskaldantzak aipatzen ditugu, garrantzetsua da gure kultura baita ere esagutaraztea, noski, baina baitze funtzio bat ere badute horrelako ikastaroak eta da e, sozializazioa. Ez, e, pixka bat gure artean, elkartzea, jendea sautzea, ez dakite, aitzaki bat ere izan daiteke, ez, aizialdi hori baitare betetzeko, ez da. Hori da, hori da, ez Eta hori ez da bakarri klasean, batez ere klasean ikasten dire, eta bueno, e, dakitenak ere pixka praktikatzeko aukera dute, baina baita ere ematen dizu aukera gero kalean, eh kale dantzan parte hartzeko orain herri gehienetan edo gure inguruko bidasoalde edo edo eh alde edo ya, euskal herri guztian badira mai. badira erromeria kantolatzen diren herriak eta eta jendea muitzen da herri batetik bestera. Mm -hmm. Hor jendeak elkartzen da lagunekin hitz e, egiten duzu, e, hartzen duzu kafe bat eta egia da e, nik nabaritzen dudana handikan E, sa, dantza zaioa eta bukatuta gero jendea herri farra dauka Vai. arpegian. Uh -huh. Eta egia da, e, da de, dienden, bueno, lagunen artean egon Ongi, ongi, pasa eta handikan e, lasai eta relasatua mm. ateratzea. Logarik home eta horren adibide e, bat da ere badibidez aipatzen ditu zoten, bueno, ba, e, ekintza ta jarduera hoiek baita egiten ditu zotenak e, urtean zehar, zuen kasuan, zuen taldearen kasuan adibidez, mutxikoak antolatzea. Eh, mutxikoak kantolatzearekin irunen, San Juan plazan egiten zutena ia betean bein, hor biltzen den jendea, beste herrietara eh, mugitzen dena, baitaren mutxikoekin hor giro bat sortzen dazta. Bai, zale, eh, dantza zale asko dira eta helduen artean batez ere ez dakit gazten, gazte Gaztetxoen artean ez dakit nola, nola antolatzen diren, baina hoiek dira gehien ez e, jende heldua eta muitzen dira. Herri bai, batetik bestera, haste buru, bururo topatzen dituzu bai errenterian, lezon, e, donostin, pasaidoni banen, e, iparralden, e, batzuk bilbora joaten dire, elizondora, vai. lesakara, bat hainbat e, aukera, E, azkenian e, aski duzu sare soziala edo Facebooki dekitzia ikusteko nora zure zure asteburu antolatzeko nora nora mai, mai, joan mai. erabakitzeko Bai bai, zugarrisko aktibitatea du daio Politai ta gure gure guk antolatzen duguna gure taldeak meakakoa diskideak antolatzen duena ilabetero Eh, San Juan plazan egia da gauza bat na, ezaguna et, eta, eta finkoa da mm -hmm. aspalditik, jendeak badaki, jendeak etortzen da eh, hilabetearen eh, lembizikoa igandian, hor amabitan eh, daukazu jendean danabat eh, hasten pres dagoela gurekin dantza eritzeko bai. Mm -hmm. Osongi gogoratuko atutako dago ba bian, eh? martxan den ikastaroa biteri eskolakoko kirolgunean dela astelenetan eta astearteetan bi maila esberdinetan zazpietatik etik zer egin behar da bueno, ba, zuekin harremanetan jartzeko edo ikastaro honetan bueno ba izena emateko. Em Oso erresa da. <laughs> Edo eiten duzula, lagun batzuk, e, ja, ez auzen dituzula, e, parte hartzen dutela, asko horbiltzen e, zaizkigu em, modu hortan. Bestela, emango dizuet, telefono zenbaki bat, eta aski duzue e, telefono hortara deitzia. E, hau da, 660, iru zazpi, zazpi, zazpi, bat zazpi. Bakarrik eh, aipatu, eh, Asteleneko saioa dela lenbiziko mailan aritzen direnenentzat, Mai. eh hasierako mailakoa eta asteartetan da eh, ja aurreratuago direnenentzat. Mm -hmm. Oso hongi, ge, gelditzen badago zerbait gehiago eitzeko. Bai, bai. E, gauza bat aipatu nahi nuena, bai. saiatzen gera ere, dantza aparte, e, euskara lantzia, eta aipatu nahi nuen e, saiatzen gerala, eta iten dugu, e, klaseak euskara ematen dire, eta beti animatzen dugu jendea e, batzuk ez dute, ez dira oso eroso sentitzen, bai. baina hala ere, e, giro, giro hortan errezago da, bai. Euskalduntzen pausuak gehienak euskaraz dire eta piskaneka piskaneka hurbitzen dira ere euskarara eh oso ongi menperatzen ez dutenek bai osongi, eh, aukera bat baita euskara praktikatzeko zergatik es ez? ez? Nola prakti praktikatzen bai, bai. mintza praktika egiteko eh beraz katsalin bueno, animatuko ditugu entzuleak eh ikastaro honetan ba partea hartzera E, bai, e, ikastaroa ja joan den hasi zen, ados. baina oraindik an bai. badago bai. badago denbora izena emateko aste hontan eta datorren astean ere esango nuke, ez dago ez dago estoporik e, martxan e, ja tren hartzeko. Osongi, guzti horrekin gelditzen gara Katalin esker mila benetan ba izatagatik. Mil esker. Bueno, zuei e, eskerrik asko.